Розділ останній, в якому історія наша за добрим звичаєм старих класичних романів закінчується весіллям. На другий день усе село облетіла звістка про те, що наша вчителька, наш класний керівник Галина Сидорівна Герасименко, виходить заміж за старшого лейтенанта Реваза Пайчадзе. Це було так несподівано, що всі аж роти пороззявляли від подиву. Ніхто ніколи нічого не помічав і не підозрював. Усім було відомо, що наша Галина Сидорівна дуже горда, неприступна і незалежна. У неї закохувались, так, але вона ніколи. Вона ходила як цариця, і ніхто не одважувався наблизитись до неї. У відповідь на несміливі залицяння вона тільки сміялася. І ось виявляється, що вже понад рік вона кохала цього старшого лейтенанта і не признавалася ні йому, і нікому в світі. Вона заборонила йому на людях навіть підходити до неї. Вона вважала, що вчителька не має права закохуватись, бо це принизить її в очах учнів, підірве її авторитет, негативно вплине на виховання у школярів високих моральних якостей. І хто з наскільки би ще мучила вона лейтенанта і мучилася сама, якби не ми з Павлушою? А тепер діватися вже було нікуди. Ото одне єдине слово, що мимоволі зірвалося в неї з уст при нас і при ньому, відрізало їй шлях до відступу. Наша Галина Сидорівна виходила заміж. «Ну, дай їй, Боже, щастя!» – говорили баби. «Хлопець, він, видать, хороший!» Кажуть, розумний, добрий. І не п'є, і пристойний який. Та що там казать, просто герой, та й усе, дитину врятував. Я б свого карпа хоч сьогодні на такого проміняла. Та ж такий тебе не возьме, бо ти кислоока. Обізвалася, красуня. Та цитьте ж, бо розкудактались. Було б років тридцять тому про це сперечатися, тепер пізно, онуків скоро женитиме. От я ж і кажу, дай їй, Боже, щастя. Жаль, тільки хороша була вчителька. Хто ще з тими ганстерами так возитиметься, як вона. Інша їх би й грамоти не навчила. Так би й ставили у відомості за трудодні хрестики замість підпису. Кажуть, їхній полк зимою десь під Києвом стоїть. У казармі, значить, житимуть. Чого там у казармі? Офіцери сімейні в окремих квартирах живуть. Газ, ванна, холодильник, усе, що треба. А через рік, кажуть, він в академію поступатиме, на генерала вчитиметься. Дай їй, Боже, щастя! А нам якось і не подумалося, що це ж вона вже не буде більше нашою вчителькою. Ми були схвильовані і збуджені. Ми зібралися всім класом, щоб обговорити цю надзвичайну подію. Ще пак, не щодня твоя вчителька виходить заміж, та ще й яка класна керівничка, яка веде тебе і виховує буквально з першого класу, яка знає тебе як облупленого, і до якої, незважаючи на її, вийде з класу і двійки, ти звик може більше, ніж до рідної тітки, бо рідну тітку бачиш переважно на свята, а її щодня зранку до вечора. Але з обговорення нічого не вийшло. Ми тільки мдакали, гмикали і колупали підборами землю. Хтось, здається, Антончик Мацієвський, спробував пожартувати, хихикнув, але його одразу затюкали, він принишк і рота більше не розтуляв. Нарешті серед загальної тиші Грибанючка тремтячим голосом промовила. «Не буде в нас уже такої класної керівнички. Ніколи. Кого б не призначили?» І тут тільки ми збагнули, що наша Галина Сидорівна більше не наша, що ми розлучаємося з нею назавжди. І ми похилили голови, і запала мертва гнітюча тиша. І я раптом відчув, просто фізично відчув, як щемить не тільки моє власне серце, а серця всіх. І Павлуші, і Грибенючки, і Стьопи-Карафольки, і Коліка Гарлицького, і Васі Деркача, і Антончика Мацієвського. Наче серця наші були з'єднані між собою тоненькими невидимими дротинками, і по тих дротинках враз пустили струм, щемливий струм суму. — Знаєте, — тихо мовив Павлуша, — треба попрощатися з нею, і так, щоб вона запам'ятала це на все життя. — Правильно, — сказав я. — Правильно, — підхопила Грибанючка. — Правильно, — підхопив Карафолька. І всі по черзі сказали правильно, наче інших слів не було на світі. «Якось урочисто так, знаєте?» – вів далі Павлуша. «Зібратися в нашому класі, принести квітів, підготувати виступи». «Правильно!» – знову сказав я. «І?» Я хотів сказати щось на доповнення до павлушених слів, та ніякої думки, як на зло, у голові в цю мить не було. Але я вже сказав «І» і мусив вести далі. І я сказав «І?» Правильно. Це було смішно, але ніхто навіть не посміхнувся. Такий в усіх був настрій. Для підготовки урочистого прощання з Галиною Сидорівною вирішили обрати спеціальну комісію. Почали обирати і обрали Стьопу Карафольку, Колю Кагарлицького і Гребенючку. Ні Павлушу, який висунув саму ідею прощання, ні мене в комісію не обрали. Вони, мабуть, вважали, що для такої серйозної справи ми не підходимо. Не станеш же сперечатися і висувати свою кандидатуру. Прощатися вирішили упереддень весілля. Часу для підготовки вистачало майже два тижні. Ну, що ж, хай готуються. А ми з Павлушою сіли на велосипеди і гайнули до Вовчого лісу. Хоч це вже було і не так цікаво, але ми мусили все-таки прочитати, що там написало о Троє невідомих, оті ГПГ. У лісі біля дота було тихо й рочисто, і якось не хотілося порушувати цю тишу. Мимоволі ми намагалися ступати безшумно. Павлуша засунув руку в розколону над амбразурою і витягнув з горток. У прозору поліетиленову торбинку було загорнуто якийсь папір. Павлуша розгорнув, і я зразу пізнав почерк, чіткий, з нахолом у лівий бік, кожна буквочка окремо. Почерк старшого лейтенанта Пайчадзе. Ми сіли на холодну замщілу кам'яну брилу, я обняв Павлушу за плечі, притулився головою до його голови, і ми почали мовчки читати. «Дорогі друзі, Яво і Павлуша», – писалося там. «Це дуже-дуже добре, що ви помирилися». Наша таємниця тепер не потрібна, бо все це придумувалося для того, щоб вас помирити, і ми сподіваємося, що ви не образитесь на нас за це. Ми хочемо від усього серця побажати, щоб свою дружбу ви пронесли через усе життя. Святе це діло – дружба. Найсвятіше і найчистіше почуття в світі. І найчистіше воно в дитинстві. Бережіть його і шануйте». Бо найвірніші, найбільші, найкращі друзі в світі – це друзі дитинства. І той, хто на все життя збереже друга дитинства, той щасливий. А хто не збереже, тому гірко буде, бо дитинство не повторюється. І проживе той своє життя без дружби, і буде воно дуже безрадісним, хоч може й довгим. І не відчує він себе по-справжньому людиною, бо найбільше ти людина, коли щось робиш для друга. Пам'ятаєте про це, хлопці? І хай ваша дружба буде міцна, як ці кам'яні брили доту, що є пам'ятником справжньої солдатської дружби, дружби до останньої краплі крові. ГПГ Ми вже давно прочитали цього листа, але все ще сиділи, не рухаючись, і мовчали. І так, як тоді на горищі в баби мокрини, коли Павлуша витягнув мене з води, я раптом відчув шалену, гарячу радість від того, що він поруч, що він мій друг, що ми помирилися. Невже я міг бути з ним у сварці? І не розмовляти? І проходити повз нього, наче незнайомий? Безглуздя якесь? Не від що? Але невже ж оце грибенючка писала цього листа? Не вкладалася в голові. хоч би «Вибачайте, але я ще не міг звикнути до думки, що грибинючка і раптом хороша цяця». -ця. То лише в книжках так буває, що герой тільки раз і вмить повертається на 180 градусів. З поганого робиться хорошим, з хорошого – поганим. Кого ненавидів, одразу починає любити і навпаки. «Я так зразу не можу. Я буду поступово. Мені треба звикнути». Звичайно, листа писала не Гребенючка, а Галина Сидорівна. Ну, писав у буквальному розумінні Пайчадзе, але придумувала, диктувала Галина Сидорівна. Він би так не написав, хоча б тому, що він мови не знає. Виявляється ж, Галина Сидорівна й ту розмову зі мною по телефону йому написала, і він читав з папірця. Тому й повільно, та й щоб акцент збити. Взагалі вони думали, ніби все буде дуже легко і просто, що вони трошки поводять нас за носа з тими загадковими інструкціями, зохотять робити таємно один від одного одну і ту ж справу, через те й на різний час призначали, а потім зіштовхнуть носами і примусять помиритися. Намічалося, що ми будемо по черзі розкопувати і розчищати ДОТ, щоб врешті створити тут музей бойової слави. Пайчадзе заздалегідь навіть маленьку саперну лопатку тут заховав. Але вийшло все не так, як гадалося і намічалося. Несподівано, після того, як Пайчадзе уже вручив мені й Павлуші листи, були оголошені по тривозі військові навчання. В армії виявляється завжди так. Ніхто нічого не знає, ні солдати, ні офіцери. І раптом тривога, бойова готовність номер один. І все. «А що, це вірно? Армія щохвилини мусить бути готовою до бою. Добре, що хоч Пайчадзе з своїм підрозділом лишився в таборі, в охороні, Бо Галина Сидорівна сказала йому, «Роби тепер, що хочеш, але щоб хлопці мої даремно не хвилювалися і не переживали». Отож він увечері після побачення з нами біля доту їздив звітувати їй, а я його у і гледів, і не робив шелесту. Правда, він перечекав у кущах і потім таки зустрівся з нею. І на ранок довелося йому дзвонити мені по телефону. А Павлушій листав альбом для малювання, тож, звичайно, грибенючка підклала непомітно. Взагалі всю ту кашу заварила таки грибенючка. Вона, бач, не могла дивитись, як мучиться і страждає Павлуша. Він, виходить, страждав і мучився. А я, дурень, думав. І Угдою його називав. І вирішила Гребенючка нас помирити. Але сама цього зробити вона не могла, бо знала, як я її люблю. Вийшло б усе навпаки. І прийшла вона радитися до Галини Сидорівни. А Галина Сидорівна підпрягла до цього діла свого пайчадзе. І вже трьох розробили план операції. Гребенючка прямо сказала. Треба щось цікаве придумати, бо вони такі хлопці, вони просто так на вудочку не клюнуть, дуже вредні. Треба якусь загадкову таємницю. Оце вони люблять. Ну і що, подумаєш? А хто це з хлопців не любить, щоб було цікаво, не любить таємниць і загадок. А взагалі, з тим розкопуванням Доту то була наївна вигадка. Ми б одразу розшурупали, що то несерйозно, і їхня затія провалилася б. Скажи, Павлушо. «Ага. Якби ми придумували, ми б щось таке придумали. Будь здоров!» От не знаю, що та комісія зараз думає, в яку нас не обрали. Звичайно, вони всі відмінники, серйозні, позитивні люди. Але ж фантазії у них, як кіт наплакав, гій Богу! А тут же треба щось таке грандіозне, небувале, космічне. Лей, слухай, Павлушо!» – раптом скрикнув я. «А давай!» І, захлинаючись, я почав викладати йому свою ідею. «Молодець, Яво!» – скрикнув він. «Молодець! Геній! Я завжди казав, що ти геній!» «Тільки, щоб ніхто не знав!» – сказав я. «Хай вони собі готуються офіційно, а ми...» «То буде наша таємниця!» – підхопив Павлуша. «Таємниця двох невідомих!» «Точно!» Ми почали готуватися в той же день. Бо те, що ми придумали, вимагало дуже великої копіткої роботи і часу. Добре, що з відбудовою вулиці Гагаріна було вже закінчено, бо ми просто не встигли б. Вулиця Гагаріна стала ще кращою, ніж до стихійного лиха, як лялечка. Тепер усе село готувалося до весілля. Такого весілля наше село ще не знало. Любима всіма вчителька виходила заміж за героя-лейтенанта, який разом зі своїми солдатами самовіддано рятував село від повені. Правління колгоспу одностайно проголосувало за те, щоб влаштувати весілля на все село, запросивши рятівників солдатів. У колгоспному саду теслярі збивали довжелезного майже на кілометр стола. За цим столом мало всістися все село, до одного чоловіка і гості. Той стіл було радіофіковано, через 10 метрів стояли переносні мікрофони, а на деревах висіли гучномовці, щоб того, хто виступатиме з тостом, чули всі. Це було здорово. А ми з Павлушою готувалися собі окремо. За три дні до весілля з Грузії прилетіли родичі й друзі нареченого Їх було чоловік сто, не менше. До Києва вони закупили цілий літак Ту-104, а з Києва замовили три автобуси і одне вантажне таксі. На тому вантажному таксі приїхало 10 бочок грузинського вина і вже не знаю скільки ящиків з мандаринами, апельсинами, гранатами, чурчхелою та іншими кавказькими ласощами. Це було здорово. А ми з Павлушаю готувалися собі окремо. Вся наша самодіяльність під керівництвом завклуба Андрія Кекала ночами до самісінького ранку розучувала і репетирувала нову програму для весільного концерту. Гвоздьом програми був новостворений хор Старішин, тобто дідів і бабусь. Кекало десь вичитав, що в Грузії є такий хор, і негайно вирішив створити і в себе. Як не дивно, наші дідусі й бабусі охоче відгукнулися на цю ідею. І вийшов могутній хор, бо чого-чого, а дідів і бабусь у нас таки багато. Сусіднє село так і зветься ж дідівщина. У нас довго живуть люди, Оно баба-триндичка 110 одмахала. А вісімдесят, дев'яносто – це в нас дуже просто. Професор з Інституту довголіття з Києва приїздив, то казав, що це через те, що в нас добра вода. Раз – свіже повітря. Два – люблять працювати три. І майже нема лихих людей – чотири. А я думаю, що головна причина в тому, що в нас веселий народ. Усі люблять жартувати і сміятися. А сміх – це здоров'я. І той хор дідів усі пісні казали розучує веселі, жартівливі. Це було здорово. А ми з Павлушою готувалися собі окремо.